Той теж обернув свою будку, понуро втупившись у мене своїми свинячими очицями. «Примітили, чужинця», – подумав я, «примітили. В цьому містечку всі одне одного знають. Якби ж то розкрутити справу сенсея днів за три, так ні, треба ж розібратися з тією кав'ярнею, дідько б її взяв. Ну, цим нехай займається Льоля». Стажер, з вашого дозволу, цю справу вестиме стажер, казав Мурат, дивлячись вбік, а ти працюватимеш безпосередньо по вбивству. Ні, треба ж таке повісити мені на шию жінку, цю абсурдну, цю емоційно нестійку істоту з її раптовими непередбачуваними примхами, з її перепадами настрою, з її феноменальною здатністю віддаватися в найбільш непідходящий момент і в найбільш непридатному для цього місці. Мало того, вона, виявляється, переганятиме на місце призначення моє авто. отой той дивовижний механізм, у котрий я вклав стільки грошей і часу, поки зробив його оперативною машиною, оснащеною форсованим двигуном, відеокамерою, підслуховувальною апаратурою, радарним детектором, панцерними шибами і до якої не давав нікому пальцем доторкнутися». Втім, я в боргу не залишився. Якщо так, сказав я замислено, то просив би вас прихопити й детективного пса. Роботи, Люба панянка, у нас буде багатсько, і він згодиться. Мурат невдоволено скривився. Цього собаку в Тартарі всі знали як страшного кровожерного монстра, котрий слухається тільки хазяїна. Хай, подумав я, скоса поглядаючи за своїм стажером, спробує поладнати з Більбонським. Шеф, щоправда, тут же знайшов і вихід. За псом і машиною поїде Мур-Мур. Окрім мене, тільки його ця тварюка слухалася і навіть любила. Я вийшов на урвисько і спинився. Внизу, звиваючись між цегляних будиночків, а далі, минаючи здоровезну закурену цукроварню, лисніла асфальтова дорога. Вона бралася над річкою, а далі, зробивши ще один закрут, виходила на греблю, у бабіч котрий бавваніли два старосвітські млини. Від млинів там, щоправда, й згадки не залишилося. Тепер у цих камінних азіяках тільки вітер свистів. Я притулив долоню дашком і на свій превеликий подив уздрів добрячі муровані східці, прибудовані до млина, що височив за той бік греблі, і ще уздрів коване повручча коло тих східців і дубові двері, над якими химерно збивався напис «Під чашею». У кав'ярні було порожньо, і тільки бармен вештався за шин квасом, брязкаючи порожнім посудом. «Ну, – з повагою сказав я, – «У вас тут справжня Європа, навіть кава є!» «Подвійно?» – незворушно спитався Бермен. Я милостиво кивнув і знову розвернувся, намагаючись прикинути, скільки ж грошей угатив Тартар у цю провінційну фірму з модерним західним ухилом. «Кажуть, у вас і шинку вміють коптити!» – закинув я. «Продукцію коптильні?» – називався Бермен, запалюючи люльку – «Розбирають ще зрання. Як хочете купити, то приходьте годині десь о сьомій». «Ммм...» Я сьорбнув із чашки і почув, як настрій відразу ж поліпшився. Навіть інцидент з ОМОНівцями видавався дрібницею. Так чи інак, а врешті вони відпустили мене з Богом. Чого ж іще бажати? «І скільки з мене за каву?» Бермен сказав. «Невже, не повірив я. Дорого обходиться. Що ви хочете?» Він стянув плечима. «Нам усе продають дорожче і набагато. А ви не тутешні?» «Та як сказати? А того? Кон'ячку у вас ще знайдеться грамів п'ятдесят?» Обличчя його ствердло. «Не торгуємо. Заборонено. Втямили?» Я клацнув за пальничкою, затягнувшися, вигідніше вмостився на стільці. У дзеркалі видніло моє відображення. Голомозий драб у темних окулярах із обгорілою пикою. Товста воляча шияка надавала цьому суб'єкту вигляду справжнісінького бандита. «Ну, а як же дивляться на ваш заклад фіноргани або, скажімо, виконавча влада?» Либонь, я зробив ефектну паузу. Він їм як бельмо на оці, правда ж?» Бармен уперся в шинквас обома руками, в нього аж шия напнулася. «А вас, власне, чому це обходить?» Я посміхнувся йому своєю коронною посмішкою,